رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. علينا انك انت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده Alhamdulillah malam ni kita akan memudahkan Tafsiran untuk surah yang baru Surah Al-Isra' Surah yang sebelumnya An-Nahlulah Selesai dulu Baik sebelum kita memulakan Bacaan dan tafsiran untuk surah ni Sedikit pengenalan tentang surah Al-Isra' Dinamakan surah Al-Isra' kerana dimudahkan surah ini dalam ayatnya perkataan asra subhana nabi asra maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya berhubung dengan peristiwa Isra di mana Nabi SAW alaihi wasallam diperjalankan pada waktu malam dari Mekah ke Madinah dari Mekah ke Masjidil Aqsa dari Mekah ke Masjidil Aqsa pada waktu malam dan dinamakan juga surah ini dengan surah Bani Israil kerana selepas ayat yang pertama ada penceritaan tentang Bani Israel. Nah, kelebihan surah ini Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, An-Nasa'i al dan selain mereka meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, "An Na Sallallahu Alaihi Wasallam Kana Yaqrau Kull Laila Bani Israel Wa Zumar" adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca pada setiap malam Surah Bani Israel Ataupun Surah Al-Isra Dan juga Surah Az-Zumar Jadi Surah Al-Isra ni ada dua nama Selain daripada Al-Isra Dinamakan juga Surah Bani Israel Aisyah radhiyallahu anha Mengatakan Nabi membacanya setiap Malam Surah Al-Isra dan juga Surah Az-Zumar Dalam riwayat lain Nabi juga baca waktu malam Surah As Sajdah dan Surah al-mulk dan hmm. nah, setiap malam kita nak boleh sebut askar di pagi. Masa kata setia ada sebut sekali pun pagi. Tapi, aisyah kata Nabi kana yaqra kull laylatin setiap malam dibaca surah al-Isra dan surah az-Zumar. <coughs> Baik, kita terus kepada Bacaan untuk permulaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asrabi abdihi dari dalam min al Masjidil Haram in al Masjidil الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ دَلِيلًا لِبَنِي إسْرَائِيلَ أَن لَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا Subhanaladzi asrar abdhi laylumin al-masjid al-haram ila al-masjid al-aksa. Allah yang telah memperjalankan hambanya, Iaitu Rasulullah SAW, pada suatu malam bermula daripada masjid al-haram di Mekah hinggalah ke masjid al-aksa di Baitul makliss yang kami berkati di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami innahu huwas samiul basir sesungguhnya dia yakni Allah Maha mendengar lagi Maha melihat wa atayna musal kitaba waja'alnahu hudal li bani isra'il alla tattakhidhu min duni wakila dan kami berikan kepada Musa Kitab, yang kitab Taurat Dan kami jadikan kitab Taurat itu Petunjuk bagi Bani Israel Dengan kami berkata Bahawa janganlah kamu mengambil Penolong selain daripadaku Mereka itu adalah anak cucu Dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh mereka yang Bani Israel ini adalah anak cucu keturunan yang lahir daripada manusia yang terselamat bersama dengan Nabi Nuh. Di atas kapal semasa banjir besar di zaman Nabi Nuh. Innahu kan abdan syakura sesungguhnya dia, yaitu Nuh alaihissalam adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Surah ini dimulakan dengan Subhanah mahasuci Allah ini menggambarkan suatu Azamatullah kebesaran Allah Bahawasanya Apabila sesuatu ayat Dimulakan dengan Subhana Menyatakan perkara Yang tidak disebut dalam ayat itu adalah Besar, perkara yang Agung dan perkara yang hebat Kerana apa yang tidak diceritakan Dalam ayat berhubung dengan Isra Dan Miraj adalah Amran kharifan lil'adah Perkara yang mencari adah Mencari adab mana perkara yang melanggar Adab perkara yang menyalahi Kebiasaan manusia Yang kalau diukur dengan akal Maka kita mengatakan ia adalah Mustahil tetapi ia ada Realiti bernam berlaku Dan tidak ada perkara yang Mustahil di sisi Allah Allah Ta'ala boleh lakukan Apa sahaja yang dia kehendaki Semudah ia mengatakan Kun maka fayakun. kun Jadi makalah jadi perkara yang dia Kehendaki <tuh> Baik peristiwa Isra dan Mi'raj Sedikit tentang sejarahnya Pendapat yang kuat mengatakan berlaku Sekitar setahun lebih Sebelum hijrah Nabi ke ke Madinah. Pada tahun itu berlaku Peristiwa di mana Dua orang yang Menyokong ataupun memberi Sokongan kepada dakwah Nabi Bapa saudaranya Abu Talib Dan isrinya Khalidah Binti Khuailin radhiyallahu anha telah meninggal dunia maka dikenali tahun itu tahun Amul Huzni, tahun Duka Cita lalu Nabi bersama dengan Zaid bin Harithah menuju ke apa dia, ke Taif, untuk menyampaikan dakwahnya kepada kabilah Bani Abdul Lail tetapi mereka menolaknya jadi sekembalinya daripada situlah maka Nabi SAW telah Dibawa pada suatu malam yang berkat Untuk Allah Ta'ala Perlihatkan tanda kebesarannya Baik Disebut di sini Lailan tidak naharan Tidak naharan tetapi lainan Berlakunya peristiwa Isra itu pada Waktu malam Apakah rahsia malam Malam adalah Detik waktu yang lebih Baik ataupun Waktu yang lebih sesuai dari sudut Seseorang itu mahu mendekatkan diri kepada Allah agar malam dengan siang sebenarnya malam itu lebih besar dari segi nilai yang kita boleh rasai kekhusyukan inna syaitan ini hia ashadu wa wa akwa mukila apabila Allah Taala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bangun salat di waktu malam. Lalu dinyatakan bahawa sesungguhnya bang waktu malam itu lebih lebih menepati waktu untuk khusyuk dan lebih baik bacaannya dari sudut ibadat malam itu lebih lebih terasa zuk apa itu lebih lebih <tuh> terasa nikmat beribadat di sini Allah Taala memperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dalam kita tabses banyak disebut. Riwayat hadis-hadis yang pelbagai kebanyakannya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada riwayat daripada Anas, ada riwayat daripada Abu Dhar ada riwayat Ibnu Abbas, ada daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kebanyakannya hampir hampir sama, cuma berbeza beberapa tempat. Yang kita ambil contoh salah satunya ialah diriwaatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Pada malam aku diperjalankan, pada malam aku diisrakan." Dibawa kepada kuburak seekor tunggangan putih Yang lebih tinggi dari kedai lebih rendah daripada bawah Ia mampu meletakkan tapak kakinya di hujung pandangan Sekali dia lopak, letak tapak kakinya sejauh mata kita melihat cepat Mana perjalanannya sangat, laju sangat, <tuh> sangat, sangat cepat <tuh> Setelah menungganginya, menaikinya Maka borak itu bergerak, berjalan Membawaku sehingga sampai ke Baitul Maqdis Lalu aku ikat Tunggangan itu di tempat Para Nabi biasa menambat Tunggangan mereka Berlaku dengan <coughs> Cepat, laju Itu Isra Sebab ayat ini mencapai kan Isra Ada pemeraj dalam surah An-Najmul tapi kebanyakan hadis tidak memperincikan peristiwa yang berlaku semasa Isra. Kemanakah dia menceritakan tentang apa yang berlaku semasa Miraj? Jadi, wah Nabi naik borok daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sahaja. Sampai situ, borok stop berhenti. Jadi, yang berikutnya daripada Masjidil Aqsa sampai ke atas Nabi SAW naik bersama dengan Jibril. Macam mana naik Wallahu Alam ada riwayat sebut Seakan-akan dihulurkan seperti tangga Tapi naik dengan cepat Naik sampai langit yang pertama Yang kedua Dan kebanyakan riwayat hadis yang disebut Berhubung dengan Isra' dan Mi'raj Memperincikan peristiwa Mi'raj Tapi tidak mendetailkan peristiwa Isra' Walaupun sesetengah riwayat ada Kita dengar cerita begini-begitu banyak Tapi perincian itu lebih kepada Mi'raj Ada dalam riwayat Imam Bukhari menyebut Semasa Nabi dalam perjalanan Isra' itu Katanya aku melihat Nabi Musa AS pada satu tempat yang Al-Kathibul Ahmar Yang ada tunggukan pasir yang kemerahan Aku melihat Nabi Musa dalam kuburnya Dia sedang solat. Tapi pada malamnya sama juga semasa Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa pada langit yang yang ketiga. Ini kata Alam lah ini kita tak boleh ukur dengan Akal orang yang sama Nabi Lihat ada pada dua tempat yang berlainan. Nabi para Nabi dan Rasul ini mereka itu tidak mati. Fi kuburih makhya dalam kubur mereka dikira hidup dengan cara mereka itu Alam Barzah. Baik kemudian bila sampai ke Matil Makdis buruk itu diikat. Lalu aku masuk dan salat dua rakaat di dalamnya Ini Nabi SAW menceritakan kepada Anas Setelah kembali, setelah berakhirnya apa dia, Peristiwa itu pada malam tu Sekembalinya ia ke Mekah Setelah itu aku keluar dan disambut oleh Jibril Dengan membawa secawan arak dan susu Memang ada dalam beriwayah lain menyebut pada malam itu Uthiabi bika dah jibril bawa kepada aku dua bekah min laban wamin khamer daripada susunan arak. Huh? Lalu katanya fakhtar laban aku memilih susu. Lalu kata jibril Alhamdulillahilladzi hada ka lil fitra, lau akhazta khamer rawat ummatuka. Segala puji bagi Allah kerana memberi hidayah kepadamu untuk memilih susu. Kalaulah kamu mengambil arak, nescaya menjadi sesalah umatmu. Nah, itu simbolik gambaran kepada susu sebagai fitrah, arak itu sebagai jalan kesesatan. <coughs> nah, kemudian uh, diteruskan cerita, beritahu, uh, Nabi beritahu kepada Anas, kemudian aku dibawa naik ke langit dunia. Mana kalau Jibril meminta agar dibukakan pintu langit, maka terdengar suara yang bertanya, Mananta siapa kamu? <tuh> Kerana setiap langit ada babun, ada pintu dan ada ada ada penjaga, ada mereka yang ditugaskan untuk mengawalnya, untuk menjaganya. Lalu Jibril menjawab, lalu dijawab oleh Jibril bahawa dia adalah Jibril lalu malaikat yang menjaga pintu langit bertanya engkau bersama dengan siapa lalu jawab oleh Jibril aku bersama dengan Muhammad malaikat yang menjaga pintu langit bertanya apakah dia diutuskan <coughs> untuk naik ke langit bagi menghadap Tuhannya? jawab Jibril ia setelah pintu langit dibuka Katanya ternyata aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi Lalu langsung dia menyambut kedatanganku dan mendoakan untukku. Dalam riwayat lain, Nabi Adam berkata marhaban bibni salih wan nabiyyi salih. Selamat datang kepada anak yang salih dengan nabi yang salih. Yang baik. Salih di bukan nabi salih alaihi maksud nabi yang baik. Bukan kata nama, tapi kata kata sifat. Kemudian terus lagi naik pada langit yang kedua, malaikat yang menjaga pintu langit yang kedua tanya begitu juga, mana tak siapa kamu? Jawab Jibril, aku adalah Jibril. Ha? Waman maka ma siapa yang bersama dengan kamu? Katanya Muhammad. Ha? Ha? Soalannya sama dengan soalan yang ditanya oleh malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama. Ha? Naik pada pintu langit, naik ke langit yang kedua, katanya aku bertemu dengan. Ha? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi masallam. <tuh> Tapi ada, ada hubungan antara Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam, ada hubungan dari sudut kekeluargaan. Sebab ibu Nabi Isa iaitu Maryam binti Imran dan juga ibu Nabi Yahya ada hubungan kekeluargaan. Kemudian naik pada langit yang ketiga ditanya oleh mulai KM jaga pintu langit ketiga siapakah engkau jawab jibril aku adalah jibril waman maka siapa bersama denganmu katanya Muhammad lalu dibuka pintu langit yang ketiga katanya aku bertemu dengan nabi Yusuf alaihi salam dan sesungguhnya dia telah dianugerahkan setengah daripada kehidupan rupanya setelah menyambut kedatanganku dia pun mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami terus diangkat ke langit yang keempat Lalu malaikat yang menjaga pintu langit keempat bertanya "Man, Menantar siapa kamu? Jibril Jawab Jibril, aku adalah Jibril Waman ma'aka, siapa bersama kamu? Muhammad Lalu dibuka pintu langit yang keempat Dan dia bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Setelah menyambutku, ia mendoakan kebaikan untukku Lalu Nabi SAW membaca firman Allah yang berbunyi وَرَفَعْنَاهُ makanan عَلِيَّ Dan kami mengangkatnya, iaitu Nabi Idris itu Kepada kedudukan yang tinggi Itu ayat itu dalam surah Maryam Nabi baca ayat ini untuk menceritakan kepada Anas bin Malik Bahawa semasa lagi ke Pak, dia bertemu dengan Nabi Idris وَذْكُرْفِ الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ سِدِّقًا نَبِيَّا wa rafa'na huma makanan 'aliyan seterusnya baginda melanjutkan ceritanya kami diangkat naik langit yang kelima manakala jibril meminta dibukakan pintu langit terdengar suara bertanya man anta siapa kamu jawab jibril aku adalah jibril wa man ma siapa bersama kamu muhammad setelah dibuka pintu langit ketiga, maka katanya aku bertemu dengan Nabi Nabi Harun alaihissalam setelah menyambutku, ia mendoakan kebaikan untukku kemudian terus diangkat naik langit keenam begitu juga terdengar suara yang bertanya siapa engkau? dijawab oleh Jibril aku adalah Jibril, siapa bersama engkau? Muhammad, lalu dibuka pintu langit dan katanya aku bertemu pada langit yang ke-6 Dengan Nabi Musa Alayhi Salam Dengan Nabi Nabi Musa Alayhi Salam Kemudian seterusnya dia angkat ke langit yang ke-7 Begitu juga dia mendengar suara yang bertanya Siapakah engkau? Jawab Jibreel, aku adalah Jibreel Siapa sama dengan engkau? Katanya Muhammad mereka sampai langit ketujuh, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim AS Aku melihatnya sedang duduk bersandar ke baitul Ma'mur Tempat tersebut setiap hari dimasuki oleh 70,000 malaikat 70,000 malaikat Apabila mereka keluar dari bajanya, mereka tidak akan kembali lagi Masuk sekali, 70 ribu Setiap hari, kalau esok 70 ribu Lain pula, lusa 70 ribu Lain pula, jadi berapa ramai Melaikat, tak payah kira Tak payah nak kira Tapi Melaikat itu terlalu Ramai Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha itu boleh, tuan, tuan boleh rujuk Dalam Surah An najm Surah An Najm. Aku melihat daunnya Sitratu muntah ini dia seperti pokok kayu, Pokok kayu, Yang ada daunnya ada buahnya Aku melihat daunnya seperti Ke'adhani filah Seperti telinga gajah Dan buahnya seperti buah Buah tempayan Buah yang besar Maka ia dideputi oleh Perintah Allah seperti yang Allah Ta'ala Kendaki Maka ia berubah Semasa berada beradis Tiba-tiba suasana berubah dan melihat Keindahan yang Nabi kata Tidak boleh aku ceritakan Bagaimana keindahannya. Maka tidak ada satu makhluk pun Yang dapat melukiskan Yang dapat menceritakan Dapat menggambarkan keindahannya Macam kita pergi satu tempat Jom ni, orang cerita, orang tanya Di belah mana? Eh itu orang yang tak boleh Dia mahu pergi sini. Kita kata dia mahu pergi sendiri Kalau kawan Kalau kau tak aku segadap boleh royak saja tapi nak tahu sampai mana akan lagi klis lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan ceritanya Allah Taala mewahyukan kepadaku apa yang Dia kehendaki untuk diwahyukan fa auha ila abdihi iaitu diwajibkan ke atasku sehari semalam solat 50 kali. Hmm? Aku pun turun membawa kewajipan itu ketika aku bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihi salam dia bertanya Apakah yang diwajibkan oleh Tuhanmu? Tuhanakmu katanya 50 kali salat sehari semalam. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Mintalah. Ha? Irji' ila rabbik. Fas'alhu takhif. Ha? Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Ha? Berat 50 waktu ni. lima ha, waktu pun. Masih ramai. Tak semaya lah. Ya? Kalau semaya pun tak cukup, 5 waktu tak cukup. Ha? Kata seorang pakar motivasi Datuk Dr Fadilah Kambsah mengikut kajian yang pernah dibuat rakyat Malaysia 80% umat Islam di Malaysia tidak solat. Sama ada tidak solat tak cukup lima waktu ataupun mungkin mungkin tak solat langsung. Itu baru lima waktu. Kalau 50 waktu, taklah itulah. Boleh jongok sedirilah. Walaupun akhirnya sudah menjadi lima waktu, maka begitulah Nabi Musa kata kembalilah kepada Tuhanmu minta lagi keringanan kerana aku telah kerana mereka tidak akan mampu melaksanakannya aku telah mencuba dan mengunci kepada Bani Israel hmm? kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku kembali menghadap Tuhanku bertanya ya rab wahai Tuhan-ku ringankanlah untuk umatku lalu dikurangkan Lima kali solat lima, lima, lima jadi empat lima, empat puluh, tiga puluh, tiga puluh tapi Nabi Musa kata sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup kembalilah kepada Tuhanmu ha? dan akhirnya ha? sudah menjadi ketentuan Allah bahawa salat itu hanya lima kali sehari semalam dan setiap kali setiap satu kali salat dilipat gandakan pahalanya menjadi sepuluh Maka hal itu sama dengan 50 salat Atau Atas satu jadi 10 Jadi 5, 5 kali dengan 10 jadi 50 juga lah Maka barang siapa yang berkeinginan Untuk melakukan kebaikan Lalu dia tidak melakukannya Ditulis baginya satu pahala Namun jika dia melakukan Maka ditulis untuknya 10 pahala Dan barang siapa yang berkeinginan Melakukan kejahatan Lalu tidak melakukannya Berasa nak buat jahat, tak jadi buat Maka tidak ditulis apa-apa atasnya Dan jika dia melakukan Kejahatan yang diniatkan, Maka ditulis untungnya satu dosa sahaja Itulah Luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Lalu aku turun hijau bertemu Kembali dengan Nabi Musa AS Aku pun memberitahu bahawa telah Tersisa yang, ter, yang masih tinggal Hanyalah lima kali Salat sehari semalam itu sebahagian daripada riwayat Banyak lagi orang lain-lain yang kita boleh Baca dalam kitab kat tafsir Sebab dia ada perbagai versi Perbagai redaksi matan hadisnya Ini salah satu daripada Anas An bin Malik Radiyallahu anhu Dalam setengah riwayat Di mana seorang lelaki Allah apa nama pun Ini bertanya kepada Abu Zar dalam satu yang lain dia kata kalaulah aku berkesempatan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku nak tanya dia sendiri hal ra'a rabbahu adakah nabi melihat tuhannya pada malam isra dan mi'raj ha? lalu Abu Dzar kata ya aku pun pernah tanya juga aku tanya soalan itu tapi nabi hanya beritahu aku melihat nur dia kata aku melihat cahaya aku melihat nur melihat cahaya dan dia menerima perintah daripada Allah untuk solat bahkan perkara itu menjadi khilaf di kalangan sahabat ha? Ibn Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah itu pandangan Ibn Abbas walaupun perkara itu tidak jelas kepada Nabi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sesiapa yang berpendapat bahawa Nabi melihat Allah pada malam Isra' Mi'raj maka dia telah melakukan pembohongan kata Aisyah radhiyallahu anha perkara itu tidak perlu di diperbahaskan hak pentingnya peristiwa ini benar-benar berlaku dan ulama bersepakat Bahawa kaul yang sahih Isra' dan Mi'ra' berlaku secara Bil jasadi war ruh Dengan jasad dan ruh Walaupun ada pendapat lain mengatakan Hanya berlaku secara ruh sahaja Tetapi yang lebih kuat berlaku Dengan kedua-duanya jasad dan ruh Sebab peristiwa ni Bila diceritakan kepada orang-orang Quraysh Mereka merasa ta'jub Lalu mereka membohonginya Dan peristiwa ni menjadi penyebab kepada Ada setengah orang-orang yang yang apa dia yang baru masuk Islam dia ragu-ragu dan seperti tidak percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meyakini dan mengatakan semua yang Nabi cerita adalah benar. Lalu dia diberi gelaran As-Siddiq yang sangat membenarkan. Berkata Abu Hayyan, ha Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Bahrun Muhyid ya. Al-Zahira An-Nahad Al-Israqan Nabi Syaksihi yang, yang nyata bahawa peristiwa Isra' ini berlaku secara Individu lah secara Pada tubuh badan Nabi sendiri Oleh kerana itu <coughs> Kazzabat Quraysh Orang-orang Quraysh mendustakannya ha? <coughs> Oleh kerana itu Apabila Nabi ceritakan perkara ini kepada Ummu Hani' Radiyallahu Anha Ummu Haniq ni adik beradik dengan Ali bin Abi Talib Salah seorang anak kepada Abu Talib Ummu Haniq binti Abi Talib Nama asalnya Fakhita, Fakhita binti Abi Talib Bila Nabi cerita benar-benar ini perkara Ummu Haniq sepupunya Katanya La tuhadithin la asbihak Fa ikadhibu Haa Umar Hanid berpesan kepada Nabi Dia kata kalau itu saya cerita kepada orang lain Kalau cerita mereka akan mendustakan kamu Dan mereka tidak akan mempercayainya Baik seandainya peristiwa ini berlaku secara mimpi Walaukana manaman Manaman berlaku secara manam dalam mimpi Mastankarazalik Mereka tidak akan membantah perkara itu Jadi jumhur ahli lain mengatakan isra dan Iqrat berlaku secara jasa dan roh Dan inilah yang sepatutnya kita meyakininya kita beriktikad dengannya kerana hadis tentang Isra' ini marwiun fil masanid diriwayatkan dalam kitab-kitab musnad daripada sahabat pada setiap penjuru tempat yang ada umat Islam di situ dan disebut bahawa ia diriwayatkan oleh ishruna 20 orang dari kalangan sahabat-sahabat Nabi <coughs> daripada Masjidil Haram ila al-Masjid al-Aqsa kenapa dinamakan al-Masjid al-Aqsa perkataan al-Aqsa maknanya al-abad yang jauh antara Mekah dengan Masjidil Aqsa nisbah kepada zaman di mana zaman itu khaytau tak ada lagi kabutu bai tak ada lagi jaraknya sangat jauh jauh jaraknya sangat jauh dan perkara ini memang diketahui oleh orang-orang Quraisy -orang yang sudah biasa dengan rombongan pernikahan. Ka'an ilayhi fi Quraysh ila bihim rihlat asyita'i wassayt. Mereka biasa membuat rihlah, perjalanan untuk berniaga pada musim sejuk dan musim panas, sama ada ke Yaman atau ke Syam. Dan mereka akan melintasi kawasan Masjidil Aqsa yang sekarang terletak di Palestin. Dulu disebut dengan Syam, Palestin, kemudian Syria, Lebanon, Jordan. Negara-negara ini dulu disebut dengan Syam Dulu disebut dengan Syam Sekarang ini sebab berlaku perubahan dari segi Geografi dan politik Maka timbul nama yang lain pula Yang kami berkati Apa maksud berkat di sini? Ulama tafsir kata berkat ni ada dua Sama ada berkat dari sudut Maknawinya atau secara hissinya Secara makna, sebab itulah dipanggil Bumi Ardul Ambiya, bumi para Nabi Bumi para Nabi ini, di situ Di kawasan itu, sekitar Kemudian Bumi itu juga adalah Bumi yang subur Bumi yang subur, kalau kawasan itu Sekarang ini banyak Pokok Zaitun, sekitar Jordan Kawasan Palestin Dia banyak pokok Zaitun kuasa yang subur dengan pertanian. Berbanding dengan lokasi bawah Kalujaziratul Arab, kuasa Mekah adalah kuasa yang asalnya asalnya biwadin ghairizizra'in, sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Ketika Nabi Ibrahim pertama kali meletakkan anaknya Ismail yang masih kecil bersama isterinya Hajar di situ, lalu dia berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin غير ذرع عند بيتك المحرم وهاي تuhan ku aku telah menempatkan eh, zuriatku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman sebab Mekah masa itu tidak subur untuk pertanian tetapi berbanding dengan kawasan utara kita Masjid Al-Aqsa ianya lebih subur dengan pertanian tanah gelap pun air itu salah satu takrif ataupun tafsiran untuk barakna kami berkati sekelilingnya. Untuk kami perlihatkan kepadanya ayatina ayat-ayat kami tanda-tanda kebesaran kami sepanjang tempoh Isra dan Mikraj itu. Sebab ini memang sangat-sangat luar biasa. Dia melibatkan satu perjalanan yang di luar di luar alam dunia. Sebab Nabi melalui dua perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secara secara horizontal, secara horizontal. Kemudian daripada daripada Masjidil Aqsa ke baitul Magdis secara vertical secara menegak. Macam kita mai masjid, lah kita mai masjid kita jalan, jalan kaki bawah, pal dari atas. Sapa satu masa nanti kita mari masjid juga Mari dalam keadaan orang usung kita Perhatikan Orang uh, usung kita Mana pada pergi dulu? Matilah Kita pergi juga masjid sebab orang akan Salatkan jenazah kita di masjid huh? Tapi kedudukan badan kita Masa kita gi masa hidup lain kaki di bawah Tapi masa kita mati Orang usung kita pergi ke masjid untuk salat Kita bukan lagi dalam lakan menegak Tapi keadaan yang uh, antara, antara horizontal dengan vertical Itu itu bahasa sekali lah. Baik Innahu huwas sami'ul basir Sesungguhnya dia ini Allah bersifat maha mendengar Lagi maha melihat Allah Ta'ala mengisbatkan baginya dua Sifat yang Banyak diulang dan disebut dalam ayat-ayat yang lain As-sami'ul basir Maha mendengar li nabi Akan segala perkataan Nabi Dalam Pengertian ayat pertama ni lah Al-Basir pula maha melihat Dia akan perbuatan-perbuatan yang Nabi lakukan Lalu dimuliakan ia Dan didekatkan ia Fashtama'ah Berhimpulah Nabi dengan segala Al-Anbiya Nabi-Nabi yang lain Wa'arja'ilassama'ah Lalu dibawa ia naik ke langit War'a'ajaiban manakut Dan dia melihat keajaiban alam Manakut Alam-manakut ni alam Luar daripada alam musyahadah atau keluar daripada alam dunia ha? Ha, Sebenarnya alam dunia Kalau kita tengok ni Kita hanya baru tengok salah satu daripada Dimensi yang dapat dikesan oleh mata kita Kalau kita nampak ha? Kita tak nampak hal lain Kalau tersembunyi daripada pandangan kita Kalau kita tak nampak alam jin Alam syaitan ha? Sebab alam dunia ni lebih banyak dengan jin Adapun alam atas sana lebih banyak Mana ikat sebab Malaikat Dalam hadis Sahih Bukhari disebut Tidak ada satu tempat Yang walaupun sebesar tapak tangan Malaikat ada di situ Malaikat yang sujud Meletakkan dahi Sehinggalah hampir-hampirlah At-tati samat ha? Hampir-hampirlah langit itu bunyi sempurna, sempurna utuh Tapi tidak utuh sebab banyaknya Malaikat ha? Tapi kita tak nampak Langit begitu kita tak nampak Malaikat alam raya itu ia nyuwujuk dalam dunia cuma kita tak, tak apa. Apabila nabi saw di bawah berjalan pada malam isra dan mira, dia melihat sesuatu yang dia tidak lihat sebelumnya. Wa ma za wal bazar wa ma taaw tidaklah terpesong pandangan matanya dan tidaklah melampaui benda yang nabi tengok tu adalah benar, tepat dan betul. Dalam banyak riwayat-riwayat lain disebut Memang ada terbetul Nabi kata Aku dibawa ke syurga dan aku melihatnya <tuh> Aku ke syurga dan aku melihatnya <tuh> Kerana syurga itu sudah sudah ada Memang aku melihatnya <tuh> <tuh> Baik kita terus kepada ayat yang kedua Katakanlah Musa alkitab, wajahnya hukum dan bani Israel. Kami telah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam alkitab, iaitu Taurat, hmm? Taurah, yang kami jadikan ia sebagai petunjuk, hidayah bagi bani Israel. untuk dikeluarkan Bani Israel melalui perantaraan kitab itu untuk dikeluarkan mereka daripada minzulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wad dinil haq daripada kegelapan jahil dan kufur kepada cahaya ilmu dan agama yang benar lalu dikatakan kepada Bani Israil allatattakhidhu min duni wakila Mananalla tattakhizu min dunillahi wakila janganlah kamu mengambil selain daripada Allah sebagai wakil wakil sebagai walian sebagai pelindung sebagai penolong untuk tufawwiduna ilaihi umurakum untuk kamu serahkan akan urusan-urusan kamu <tuh> wakilan di sini juga maknanya rabban jangan kamu menjadikan selain daripada Allah sebagai tuhan yang kamu serahkan kepadanya akan urusan kamu Maknanya Bani Israel diperingatkan Jangan sekali-kali terlibat dengan perkara Yang membawa kepada syirik atau menyemutukan Allah Baik tiba persoalan orang katanya Kenapa selepas ayat pertama tentang Israel Ayat kedua terus tentang Bani Israel dan Nabi Musa Apa kaitan? Kalau kita belajar tafsir kita nak tahu Apa kaitan ayat pertama dengan ayat kedua Dari segi kemunasabahan dari segi kerasionalan Mesti ada rasional Untuk menggambarkan bahawasanya Besarnya kedudukan Nabi Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Anbiya Iwal Mursalin Sebagai penghulu ketua Bagi sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Kerana Bani Israel Bani Israel menganggap ini kita pernah baca dalam kisah, dalam sirah Pernah berlaku perbalahan antara seorang Muslim dengan seorang Yahudi di Madinah Lalu si Yahudi itu mengatakan Bahawasanya Nabi Musa ini katanya lebih Besar kedudukannya daripada Nabi Muhammad Dengan alasan begini Sebab ada kata Nabi Musa ini adalah kalimullah Betul lah hujah itu betul Dalam Quran pun disebut وَكَلَّمَ اللَّهُ Musa taklima. Allah Taala berkata-kata dengan Nabi Musa secara langsung. Adapun nabi-nabi dan rasulnya Allah Taala berkata secara Wahyu, disampaikan wahyu ataupun min wara'i dari belakang tabir ah. yang didengar wahyunya itu. Tapi Nabi Musa secara terus Allah Taala sampaikan wahyu secara terus. Lalu sahabat ada kata tak Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berlaku balalah bila membalah Ha? Lalu nabi kata la tafaddiluni ala Musa jangan kamu lebihkan aku ke atas Musa ha? itu sifat tawadhu walaupun secara hakiki ni oh hus sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu oh. alaihi wasallam lebih tinggi ha? itu itu ada kaitan dengan ayat tilkar rusul faddanna ba'dhum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dhum darajat ha? Itulah dia Rasul-Rasul yang telah kami Lebihkan setengah mereka di atas setengah yang lain Ada di antara mereka yang Allah tak nak berkata-kata dengannya Maksudnya Nabi Musa ha? Dan mengangkat setengah mereka Dengan Beberapa darjat berbanding setengah yang lain Jadi antara Nabi dan Rasul, Antara seorang Nabi dengan Nabi yang lain Dia punya darjat dia tu Tak sama uh, Kami mengangkat setengah mereka Dengan beberapa darjat yang Tertentu. Jadi ayat ini menjadi satu isyarat kepada Bani Israel Tentang kelebihan yang khusus ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pernah berpesan Mana-mana orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang hidup selepas aku diutuskan Mereka telah mendengar dakwahku Tetapi mereka tidak menerima dakwah ini Mereka masih kekal dengan Dengan-dengan ajaran dulu sebab bila lahirnya nabi sallallahu alaihi wasallam secara automatik ajaran dalam Taurat dan Injil uh, mansukh ataupun terpadal uh, jadi mana-mana orang Yahudi Nasara yang mengetahui tentang Nabi Muhammad tapi tak sikup nak ikut hak ha ha tu ha cara dia juga uh, malaikat dia akan masuk neraka kecuali dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut syariat dalam Al-Quran. Zurriyah <coughs> hamalna manuh, mereka itu adalah zuriat yang kami telah bawa bersama dengan Nabi Nuh di atas kapal semasa berlaku banjir yang besar di zaman Nabi Nuh. Jadi Bani Israil ini adalah zuriat yang telah dibawa di atas kapal bersama dengan Nabi Nuh. Tuan-tuan ha? ha. boleh -tuan rujuk ayat ni Dalam surah uh, Tafsiran ayat ni dalam surah Maryam Ulaikan ladhina an'amallahu alaihim minan nabiyina Min zurriyati adam Wa mimman hamalna ma'nuh Wa min zurriyati ibrahim wa isra'ila Wa mimman hadayna wa jtabayna Iza tutla alaihim ayatul rahmani kharu Sujadan wa bukiya kita boleh rujuk dalam Surah Maryam ayat 58 untuk melihat tafsiran lebih jelas bagi ayat ketiga Surah Al Isra. Ha? Mereka itulah orang-orang yang Allah Taala beri nikmat ke atas mereka dari kalangan Nabi Nabi. Nabi Nabi itu daripada Zuriat Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama dan manusia selepasnya semua adalah anak cucu Nabi Adam. Termasuklah wa mimmun hamalna ma'nuh. Ma orang-orang yang kami bawa bersama dengan Nabi Nuh maksudnya bawa atas kapal itulah atas kapal semasa banjir itu wa min dzurriyyati ibrahima wa israil daripada zuriat Nabi Ibrahim dan juga Israil Israil maknanya Nabi Yaqub Nabi Yaqub alaihi salam dan juga dari kalangan orang yang kami beri hidayah wa istabaina yang kami pilih itu boleh rujuk dalam surah Maryam ayat 50 8. Innahu kana syakura Allah Taala memuji Nabi Nuh secara khusus dalam ayat ini sesungguhnya Nuh itu seorang hamba yang sangat bersyukur. Allah Taala mensifatkan Nabi Nuh di sini sebagai amdan syakura untuk memberikan suatu gambaran kelebihan yang ada pada Nuh, dia seorang hamba yang syukur hamba yang bersyukur subhanakallah yang dikat syahat anda inilah inilah entah wa ilaih wa